Vestimentară. Spunem drept, ce chiloții ai? Bleu sau galben pai? Când treci noaptea prin tramvai, pe la margine de rai, cam în cu toții să-ți vedem. Pic chiloții stând de o săptămână în stății cu gâtul peșina roții.